לא המה, קונה לב אוהב נפשו, שומר תבונה למצוא טוב. עת שכרים לא ינקה, ויפיח כזווים יאבד. לא נווה לכסיל תענוג, אף כי לעבד משול בשרים. שכל אדם האריך אפו. ותפארתו עבור על פאשה. נאם ככפיר זעף מלך וכתל על עשב רצונו. אבות לאביו בן כסיל ודלף תורד מדייני אישה. בית והון נחלת אבות ומאדוני אישה משכלת. עצלה תפיל תרדמה